Я не чекаю, а просто вірю. У цій вірі я живу, і так легше. Я радію кожному дню. Радію людям, радію всьому, що станеться. Важко сказати, чи я аж так багато люблю, але трохи так, трохи навіть люблю. Я цілком усвідомлюю, що можу ніколи не отримати свого хвоста. Нехай, іноді чуд трапляється менше, ніж за статистикою. Я вже одне чудо мала, то може на моє життя вистачить? Чудо трапилось з моїм псом. Найсправжнісіньке чудо, ви мусите мені повірити. Я навіть маю свідків, мій двоюрідний брат Сергій. Прошу, спитайте в нього, він теж це бачив. Ми обоє бачили і так здивувались, що ніколи нікому про чудо не розповідали. Здавалось, воно обом нам приснилось, але ви розумієте, що один сон на двох – це також чудо. Сергій приніс того пса з колгоспу. Маленький пес, цуцик, але дуже милий. Сергій тримав його в пазусі, грів. А Цуцик вдячно скаволів йому у відповідь. Я налила у капронову кришку молока і поставила на землю, щоб цуценятко напилось. Воно навіть й добре не могло, хиталось від найменшого подого вітру. Але молоко хлептало. Ми з Сергієм дивилися, як воно хлептало, і тішились. І тут це сталося, без жодної причини, без жодного сенсу, так, ніби лише для нас, щоб ми з Сергієм зрозуміли, що світ не такий простий, як нам здається, не такий прямолінійний, не такий ньютонівський. Щеня раптом, не перестаючи хлебтати молоко, поволі, що ще дивніше, почало піднімати догори задні лапи, як акробат. Я бачила раніше, як пси ходять на задніх лапах, нічого дивного, але щоб на передніх, що і людям важко зробити. Щеня піднімало лапи поволі, не відриваючись від молока, аж до вертикального положення, потім так само поволі опустило їх на землю. Ми з Сергієм дивились на це чудо мовчки. Потім перезернулися. Сергій запитав, чи я це бачила. Я відповіла, що так. Більше ми про це не говорили ніколи. І пес, який залишився в нас аж до самої своєї смерті, більше ані разу не робив щось подібне. Хоч ми з Сергієм і сподівались. Спостерігали за ним. Може, раптом заговорить? Але ні. Помер тихо і спокійно у своїй буді, як вмирають звичайні земні пси. Дістати раптом конячих хвіст щось подібне, щось, що не можна пояснити, не можна ніяк спровокувати, не можна повторити, бо чуда не повторюється, вони існують лише одинично. Так, нехай це мій бздур, але краще нехай у мене буде такий бздур, аніж якби я стала якимось маніяком, золоче педофілом. Мій бздур не є соціальною небезпечним. Я нікому не завдам шкоди своїм хвостом, хіба що нахапним усіннім мухам або злим літнім оводам. А так-то більше нікому. Може, собі? Від мене відсахнуться люди. Навряд чи з хвостом хтось захоче зі мною одружитись. Це буде складно. Ще менш імовірно, ніж тепер, коли в мене хвоста нема. Я буду жити з хвостом самотньо і радісно. Але я цього хочу сама. Ніхто мене не примушував хотіти мати хвіст. Ніяк на мене не впливав. Я захотіла мати хвіст сама – вже навіть не пам'ятаю, коли саме. Повірте, що з хвостом стало жити набагато простіше. Ним можна змітати кришки зі столу, павотину зі стін, осінні листя з асфальту. Влітку ним можна прохолоджуватися як віялом. Взимку він буде гріти. Деколи мені здається, що він вже виріс. Вісні. Я прокидаюся, обмацую себе і вірю далі. Вірю і вірю. Дуже сильно. І мені однаково, чи хтось мене за це зневажає... Бо я не роблю нікому ніякого зла. Я просто хочу мати хвіст. Розділ другий. Ветеринар. Я старий. Мене багато чого вже не цікавить. Не знаю, може, став черствим. А може, зі старими людьми таке стається, що їх перестає цікавити все людське. Всілякі там людські пристрасті, почуття, емоції. Я бачив багато смертей у своєму житті. А смерть – це найбільша людська пристрасть. Але навіть вона вже мене не зачіпає. Я ветеринар. Може, в цьому справа? Тиждень тому я став свідком страшної аварії. Автомобіль збив молоду дівчину. Збіглися люди. Той, що був за кермом автомобіля, втік. Причому залишив свій автомобіль стояти на дорозі. Побачив, що збив, когось вибіг з авто. А вона лежить на дорозі, вся в крові, і втік у невідомому напрямку, кудись поміж будинки. Я тримав збиту дівчину за руку, поки вона не померла. Я не міг уже нічого зробити.